Egunon guzioin, goizeko sortziak eta hogeita hamabi minutu, maiatzak zazpiditu astelen honetan, berri uzari irretiaren sintonia entzuten arizarete FMeko egun puntu sortzian edo eguzkiplaza puntu neten. Aho Berrión Albiztergia da eta lenik eta behin beti bezala e, tenperatura aipatuko dugu. Ba momentu honetan 7 graduko tenperatura dugu Berrio Zarren eta zerua oskarbi. beti dezala Iruña herriko kontuak e, aipagai izanenditugu, ditugu lenik eta behin eta e, aipatu beharrikoak e, hau esek Iruñean txupinazo herrikoia ja, egin zuten amairu gazteren aurkako epaiketa salatzeko. Eleak eskubide zibilen aldeko mugimenduak Txupinazo herrikoia ja, antolatu zuen asteburu honetan Iruñeko udaletxearen plazan Bi mila Txupinazo eguneko istiluak direlata Iruña herriko amairu gazteren kontra Egon gutxi barru egin den epaiketa salatzeko Eleakek jakin zuen egun hartan gazte batzuek ikurri handi bat atera nahi izan zutela plaza horretan Baina udaltzainak oldartu egin zitzaizkiela Madrilgo gazte batek zauri larriak izan zituela salatu du mugimenduak botatako botila batek eragindakoak Zazpi hilabeteen geroago amasei gaztea atxilotu eta akusatu zituzten desordena publikoengatik gatik Fiskaltzak bi urte eta iru hilabeteko zigorrea eskatzen du hausik ziperatutako gauz gaizte bakoitzarentzat eta 5 urte eta 3 hilabete ustez botila bota zuenarentzat Akusazio partikularriak amaika urteko kartzela zigorria eskatzen du hauziperatutako gazte bakoitzarentzat desordena publikoengatik eta agintarien kontrako atentatuagatik, eta mazazpi urte ustez botila bota zuenarentzat baina irureunda berrogei tamar euroko kalte ordaina ordaintzea ere eskatzen dute. Eleake niritzi, zepaik hori, bidegabekeria gabekeria galantada, haren arabera erasoa jasandako lagunak dira akusatuak, plazan gertatutako istiluak, upen eren eta bere udaltzaien erantzukizuna direla nabarmendu zuten eleakeko arduradunek eta hain zuzen arduragabekeriaz e, sartu zirela e, gaineratu zuten e, udaltzainak e, plazara arduragabekeriaz sartu zirela ikurriña kentzeko asmoz dozenak agazte jo eta arrisku handiko egoera sortu zutela gaineratu zuten Eta hastelen honetan e, berriozarko kontu dexente ditugu aipagai, e, lenik eta bein, lantzeluze krosa izanen dugu izpide izan ere, atzo lantzeluze krosaren hogeita zazpigarren edizio berrio berriozarren, eta urtero bezala jendetza ibili zen gure herrian, zeharkatzen zuen ibilbidean bidean, bat ere herri zaharria edo hauzo zaharria, arkaatzen duen e, ibilbidean giizanezkoen e, mailetan Antonio Etxeberria hirudarrea izan zen irabazle hogeita lau minutu eta haaseei segunduko denborarekin handik lau minutura hogeita zorzi minutu eta hamabost segunduko denborarekin lehen berriozar erra helduzen helmugara patxi reklusan eta Emakumezkoetan Marta Malon iruindarria izan zen lehena, hogeita zazpi minutu eta Amairu segunduko denborarekin, eta lehen berrio zartarria laugarrien postuan sailkatu zen, hogeita zortzi minutu eta hogeita mazortzi segunduko marka eginda, bera Rosamari luena izan zen. Badira bestelako kontuak ere berriozarren, e, bada beste berriozar bat, horixe da berriozarko biziera eta pertsonei buruzko lehen informazio eta ausnarketa jardunaldien izen burua, izan ere horixe nahi du berriozarko udalak, berel burua da gure inguruko, hainbat pertsonaren eguneroko bizi modua berriozartak hurbiltzea. Izan ere, gehienetan ez dugu pertsona hoien presentzia hautematen, ezagutzen ez ditugulako, kalean ez daudelako edo baztertutako pertsonak ez ikusteko begiak isten ditugulako. Hortaz, giza hauen haueen beharrak eta pertsona hauen bizi ezagutzeko informazioa helarazi nahi du udalak oinarrizko gizarte zerbitzuen mankomunitatearekin eta udalarekin hitzarmena duten irabazi asmorik gabeko elkarteekin bateran Beraz, e eh, sola saldi sorta bat prestatu dute hitzaldi sorta bat dato zen egunetarako, eta hauseda egitarau osoa. Maiatzaren zazpitik emeretzira bita artean, elkarten erakusketa e, ikusga izanen da berriozarko udaletxeko kulturgunean. Maiatzaren amaseian, aste azkenarekin oinarrizko gizarte zerbitzuaren mankomunitateak, e, sola saldia eskainiko du. Maiatzaren ogei tabian, aste artearekin beste elkarte hauen txanda izanen da elikagaien bankua, berriozarko hauzokidea laguntzeko elkartea Arantza bifidoa eta idrocefalia eta ehunate elkartek eskainiko, to, eskainiko dute hitzaldia eta maiatzaren 23an asteazkenarekin amaituko da edo amaituko da e, ekimena hau amaituko dira hitzaldi sorta hauek ondoko elkarten hitzaldiekin Anfas, Karitas bidean esklerosi anizkoitza eta taksi bonua mintzaldi guztiak arratsaleko zazpietan izanen dira kulturguneko gela osgabetuan udalak abian jherritako beste ekimen bat 11 argazki lehiaketa da irudi bat bazterkeriatik berdin tasunerra eta oinarriak eskuartean ditugu ja da ikusgai dituzu ere berriozar.es udal webgunean baina oraintxe laburbilduko dizki zu egun aiduen orok parte hartual izanen du bakoitzak gehienez hiru argazki aurkeztutan dena dela pertsona batek ez du sari bat baino gehiago ja Emakume eta gizonen artean bazterkeria erantzukidetza tratuanak edo eta berdintasuna adirazten duten egoerak islatu behar dituzte aurkeztutako argazkiek. Eta formatuari dago kionez argazkiek izenburua izanen dute eta zuribeltzeko edo koloretakoak izanen aldira. Ogei bider ogei, tamar, e, edo, ogei bider ogei tamarriko neurria izanen dute eta apaindu gabe aurkeztuko dira hau da Marko e, Paspartu edo Krispieta estalde gabe. Bestalde argazkiek ez dute izanen egilea ezagutsera eman dezakeen daturik. Argazkiak gutun azal itzi batean aurkeztuko dira eta bertan idatziko dira argazkiaren izenburua eta 11. argazki leiaketa esaldia. Berrioztar ko udaletxeko auzo bulegoan aurkeztu ditzake zuelanak maiatzaren 16 ekainaren 21a bitartean goizeko 8:30etatik ordu bata terdiaka arte eta sariei dagokionez hiru sariak atuko dira, lehenbiziko saria lareun eurokoa, bigarrena irureun eurokoa eta hirugarrena eunda berrogeita, mar eurokoa. Horrez gainera, sari berezi bat emanen zaio, berrioz harta aurkezutako argazkirik oberenari, honek sari honek lareun euro ere izanen ditu. Eta datozen egunotarako albisteak edo itzorduako besan da, e, orain aipatuko dizkiz, dizkizu egunak, e, mila bosteundamabiko konkistari buruzko hitzaldia Zuloalai elkartean, Nafarroako Errisumaren konkistaren bosteungarren urteurrienaren karira, berriozarko Zuloalai elkarteak itzaldi bat antolatu du, Fermintxo Sanchez izanen da izlari, eta Zuloalai elkartearen egoitzan bertan eginen dute, bihar... Aste artea, maiatzak sortzi agriatxaldiko sortzietatik aurrera. Eta 1512ko itzaldia bihar bada, etzi beste hitzaldi bat greba orokorrearen ondotik, zer martxoaren 29an greba orokorrerako deialdia egintzuten sindikatu guztiak, arriak astagitzela erdi etzi zuten mobilizazioek eta geldialdia orokorra izan zen benetan, baina orain zer, galdera horri erantzun nahian sola saldia antolatu dute Berrio Zarren eta sindikatu guztietako kideak ere bertan izanen dira sola sali horretan Barte hartzeko, maiatzaren bederatzean, hau da, elduden asteazkenean, etzi izanen da, itzordua, ahirratxaleko zazpietan kulturgunean. Eta egun berean, etzi aurre eskolako jantokiko bekak eskatzeko epea zabalduko da, maiatzaren bederatzean, datorren asteazkenean zabalduko da, aurre eskolako jantokiko diru laguntza eskaerak egiteko EPA. Epe hori, e, aste azkenetik maiatzaren hogeita maikara bitartean egonen zabalik, biak barne eta familia interesdunek behirri osarko udaleko auzo bulegoan egin dezakete eskaera, goizeko osortzi eta tiki karriatxaldeko ordu biak arte. Eta sintonio honekin, Kirole Iburuzitz egiteko tartea eldu da, eta Berriozar futbol elkartearen emaitzak aipagai izanen ditugu. Gizonezkoen futbolari dago kionez, Berriozarko lehen erregional mailako taldea. Hultzamaren kontra aritu zen, atzo, ahriatxaleko lauetan, eta banakako berdink eta erdi zuten, Gazten taldeak, San Ignacio hartu zuen berriozarrien jokatutako partidan, eta galdu egin zuten berriozartarriek bat eta lau. Kadeteak A taldeak berriz gazte berriak taldearen kontra jokatu zuen, antxoanien, eta lau eta bat galdu egin zuten ere. E, aurreak A taldeak San Ignacio eskola ere izan zuen aurkari berrio arriren eta hauek boste e, eta hutse irabazi egin zuten, eta boste eta hutsi irabazi ere, aurreak B taldeko kideak jokalariak ademar taldearen kontrans. Emakumezkoen futbolari dagokionez, Region mailako emakumezkoen taldeak, osasunaren kontra jokatu zuen larun batean Berrio eta hutseta hiru galdu egin zuten Berriozartarrek. E, zazpiko futbolari dagokionez emakumezkoen zazpiko futbol taldeak beti gazte, taldearen kontra aritu zen lesakan eta bi eta hiru irabazi egin zuten Berrio Gizonezkoen eskuen futbolean, lau talde iturua Berriozarren ABC eta D A taldea burla kontra jokatu zuen Berriozarren lau eta 8 emaitzarekin galdu egin zuten hemengoek eta berriozarko zazpiko futbola B eta zazpiko futbola C taldeek derbia jokatu zuten honetan zazpiko futbola B taldeak irabazi zuen, C taldeari irabazi zion, zazpi eta zortzi eta azkenik zazpiko futbola D taldeak atarrabian jokatu zuen, ezbarkatu atarrabiaren kontra jokatu zuen baina berriozaren eta lau eta B irabazi zuen ere bodbito aridi dagokionez garaipen ugari e, berriozar a taldeak san ikastolaren kontra jokatu zuen e, utzeta bat irabazi egin zuen berriozarbek amigo ikastetzaren kontra jokatu eta irabazi ere bat eta utze eta emaitza berberarekin irabazi zuen berriozarzek burla desen kontra Berriozar de mendilorrriren aurka arituzen, zen mendilorgin bertan eta leia irabazi zuen utseta bat eta irabazi ere berriozar ek amaur ikastolaren kontra, E, berriozarren jokatutako partidan bat eta huts berriozar F txantreara joan zen irabiaren aurka jokatzera eta huts eta bat irabazi zuten berriozartarriek baina berriozargek irabiaren kontra jokatu zuen ere hemen berriozarren eta galdu egin zuten huts eta bat berriozar HEC jaso ikastola izan zuen aurkari huts eta bat irabazi egin zuten berriozartek e, berriozar i taldeak jorri izan zuen aurkari, bat eta uts irabazi egintzuten eta berriozar jotak gazte berriak eta antxoengo taldearen aurka jokatu zuen eta hueke galdu egintzuten bat eta uts Hauz izan da dena gure kirolerri pasoari buruz eta baita gure albiste emankizun honetan informazio gehiago datozen orduetan berriozari irretian FMko eun puntu sortzian eta baita interneten ere eguzkiplaza.neten.